Epitaf feminin Către mulți amici a spus: Când va fi înmormântată, va fi foarte consolată că va sta cu fața în sus. Epitaf viril Dator necruțătoarei soarte am fost și eu înmormântat, dar ca dovadă de bărbat, trei săptămâni am stat pe moarte. Epitaf unic mi-am dorit un epitaf să las cimitirul praf, și am reușit un pic cei din preajmă tac-chitic. Epitaf Dionisiac În cum miveleat am mai fost eu mort de beat. Oare cum am să suport să fiu numai simplu mort?